mi Muhammedin s.a.w., mi familinët i shokët, dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rukë dindi në fund të kësaj bote. Dhe pas gjithë kësaj, të gjithë juve ju dyshëraj qasët të këndshme dhe përfitime nga këtë akim i ju një sonde. Shikua së nëruar, ne që disa emisione me radhë jemi duke trajtuar një tem që më ndoj që është të jetë serioze.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 Do të të kjoj emision konsiderot dhe një mas plotësim i emisionit të kaluar të cilën nuk kemi pas mundësi të realizohem në emisionit të kaluar përshka këtë kohës limituar. Shikohes nërruar në, në qovë se ne dëshërëm të bëjmë një analiz dhe të shikohem se e, qëfar ndikon të kënjërzit? Qëfar bën që njërzit të ndikon edhe përshë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 mjetët të pana shkallushme, njëtë njërzve është aje që sotë quet media. Qoftë e shkruar, qoftë vizuale, qoftë audio, qfarë dhe qoftë ajo. Dhe sotë jemi një kohë ku më të vërtit është media në ekspanzion të madhë, në shpërthim të madhë, asë njëherë njërzit nuk e kam pas më letë që të komunikuj njëri me tjetërë. Se sasat. Kur njerëzit nuk e kam pas më letë që të përhapin ndë një mendim të tyra, të thonë ndë një qëndrim të tyra, ndë një vizion të tyra, e kështë më radhë se që e kanë këtë mundjësat. Ande media ka një rëgjitë madhë një jetë njërzve. Gase njerëzit vazhdimisht një në ndikim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 Në mund që një lajm që ndodh në një vend caktuar të përshihen miliona, miliona njerëz në thjeshtën e marrë atë lajmin në të njëjtën kohë. Kjo media sot cilësohet si një thikë me dy teja. Një thikë që çela shërben për të mirë, na ndihmon në, në zgjidhjen e problemeve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 ka dheqë për të të të tjerve. Dhe këtë e më përmes komunikimin me ta. Njësë kanë komunikuar dhe për para, në mënyre të ndryshme. Por, rreth indikimit ka që në kofizuar, përshkak se dhe komunikimi ka që në kofizuar. Sët, është shtrirë kofili i komunikimin, prandaj është shtrirë edhe kofili i indikimin. Të flasër për mediat, pa dushim se është një teme e gjër, kërkonë E inkuadrimin e ekspertëve të ndryshëm, kërkon analiza, studime, do shtë edhe anketët e shumë të ekshtumarad, e që të gjitha këtu, sot unë nuk e kam nërmend të i prezentoj, e asë të mirë me gjitha këtu aspekte. Por dua që të përmendi këtë borim të rëndëseshëm, të pa anashkaluëshëm për njerëzit, të përmendi se si ka munësi, dhe a thua valë,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 por në masë të madhe bëhet një keq informim ekstrem, me që rastë mjefton të përhapën një dukurin negative eh? dhe njështërës. Edhe kjo është dukurin negative, të shpifësh, të gënjesh, të akuzosh, edhe kjo është dukurin negative. Shujmë nga njëre përshamu në media,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 për studim, për kontribut, angazhim, respekt e kështu me radhë. A nuk është kjo çështësuese? Çdo kush prej neve ka kompjuter të spijevat. Dhe çdo kush rallë ndodh, do të që ti dikush i përgatitur nga rrjeti internetit. Mjafton një kabllo të lidhesh me të rrobat. E pastaj ke të boot ka gjëra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 në dyta që tentuan të ragnosen për mas kultura serbë ku gruaja çfarë ka të bëjë me gruan stpe e pse gruaja tjetër sotore burrë e pse burri për shkakun most provan një aventurë e absurde edhe më sekretarën e e, e tini punë pse aj, e, e marrëzira shumë ta që nuk dua tash edhe të mire me këto banalitete por dua them se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 Fëmijët këtu i shohin. Dhe gjitha të projën dhunë, tash në për shkola, there me thika, rahje, raj që skepa, as kundë pas në filma, ku i ka mësu këtu? Ka mediat, ka televizioni, dhe as kush nuk e ja hapër jesi. Kemi rritit e vrasjeve, rritit e rahjeve masive, vetë vrasjeve, shkrorizimeve të shumëta, gjitha këtu. Kush i ka pjellë gjitha këtu? Pika ka ardhur këtu. Shëmisë e pëthyrë nga televizioni. Tas kursia përsi. Njerëzit përfitojn, kjo është më rëndësish, mbushin xhepa të para nga reklamat, mbushin xhepa të para nga shitja e emisioneve. Kjo është e rëndësishme. Apo shkatërrohet shoqëria, apo rënohet morali, apo apo çopetur familja, kjo është e rëndësishme. Nuk është më rëndësi. Dëshojmë një shoqëri të hapur, siç po thonë pa vlera, pa kufizime, pa kufi, ku kur dan, bën qëfar dan, shkon ku dan, flet qëfar dan, nga se është lirija. Për. Që fa lirija? Kjo është term, që më të për e për përdurët si karam, për të nëgjër viktima të reja. Sko kur gjë për këti këtë termi, apsuritesht. As një shkrojnë e këti termi,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 Nuk është rap i rëbruar i në bërgë, nuk vetëm kënë rap. Rap më i mëllë se kjo është ai që e kanë rëbruar epshet, sklav i skandaleve të ti. E kanë regjistruar, e kanë njëgjizuar, s'ka qëfar të bënë, tërë kohën në betet sklav i atyre që kanë një dosje të pistë për te, andaj u shërben në mënyrat të dyrëshme të përte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 të kontrolojnë filmat vizatimor që ullëshonë fëmijë të tanë, mos të uavallë janë kundërshtim me sistemin arsimor që kalojnë e për të fëmijë të tanë. Mosvallë një film vizatimor që fëmija jone shikanë, rënanë një javë mësimë shkollat e tyre, mosvallë kjo përndodhë. Ko është edukata? E gjitha këto më rallë që shikojnë në ruar si kur që e përmenda, pa të këtsishtë. Shumitës e këture skandale o probleme po burojnë nga to që po quen media. Prande, roli i medieve duhet të një rol konstruktiv, jo destruktiv, të jetë një rol që me dëvërtit e ndërtën këtë qëqëri, e përmirësën këtë qëqëri, për hapë vlera të traditës tonë, të vendit tonë, që i kemi mon nga feja jonë, E jo që të bëhet një marionet, një vegëll e lirë në duart e të pëndër gjecëmëve, që mbi gjitha për ta është parja, euro dhe dolari. Nuk amë rëndësi shkatërimi e asë farëndodhë, rëndësishë më është përfitimi. Përëndaj, në salon e manuar që Zotë Gjeleualat në ruan nga këtë të këshia, kujdes o prendër, Kujdes çfar po shikojnë fëmijët e juaj. Kujdes burra çfar po shikoni, kujdes grahëma po shikoni. Kujdes gazetarët 58 fllështa, të, të dyta, që vinë dhe nga vendet e tilla, ku morale jeta bashërtore s'ka dini vlerë. Që ç'ne e kemi pasurinë dhe thesar. Familjen e kemi thesar. Që të punentin nën katroj.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 pre shkaceve të përhapes dukrive negative. Qysh? Nga se humë turpe. Pashamu, nuk është më turp i madhë që vajza në moshën ere të humë në dherën e saj. Nuk është më turp. Edhe ato që e kanë turp, apo, luftohen nga shumica që se kanë turp.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 dhe deleve të juaja do tjenë ojqit. Në tëra e dhe abu lë gënem, që ojqit të kujdesin për deleve. A mund tjenë ojqit kujdestartë të deleve? Të thonë, ne e këtu jemi ojq, ne e me të shtirim e të rapt, ne nuk lejojmë, astë kështë na i pregë dele tona. A mund tjetë ke vërtet?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 kur media dhe shoqëria bëjnë një aleanc të pabekuar jas po them e bekuar e bën një aleanc të pabekuar ather mund të shndron një një burim të rrezikshëm të përhapëse dukuri negative unë Allahu më ndauar se Zoti xhalla wala të i permision dhe ti udhzon ata që janë për gjexh për media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 Por tëra që ndodh, edhe ata kanë hijën e mëkat. Allahu na ruaj. Edhe ata kanë hijën e mëkat. Nga sa ata kanë porhap, ata kanë çelën e kësaj paturpsie. Ata kanë hap derën e këtij guximi për të shkijt blerat, për të bërë punë të këqija të pesta. Do shta s'ju duket e rëndësishme atyra. Mëkat fjala xhuna, mëkat haram, që bën për shtypje, në rregull. E jo në është të fillojmë, e jo në është të alojmë për gjithësin që e kemë për Allahot asë o gjelë. E a është pastaj, me rëndësi fjole haram, a nuk është me rëndësi fjole haram, këtë kanë me kuptu së shpejti. Po, kur thamë së shpejti, kanë përshërim, po sa të imbyullin sytë, dhe të dalin nga kjo botë, shumë shpejt, do t'jo shfachet, qëka ka qenë më rëndësi, e qëka do kja dëshërim askujt, be fasite pa këndshme pas dhejkes, për në që fësë në insistojnë, do të gjenë atë që e ka kërkuar. Zotin e uzoft, në ruajt, dhe siku që e përmenda, dhe u luta, që lajë manuar ti u dhëzën, në bajëcit, përgjetësit, e medjave, televizioneve, radiove, gazetave, që fatë këtë seshtë sotë gazetat, që nuk po shqiten, nuk kanë dike mas kondë, kanë me të shkret dhe mënyrën e vetëme për të arrimar vetë në tyne e bëjnë ose duke vendos fotografi të femrave Allahun Arrujt, lakureq e që të bëjtë interesant që dikosht të e blenë gazetë për shkakt fotografisë një për shkakt përmbajtë e se s'kanë qëka qesin në ato gazeta ose e bëjnë edhe ma interesantë si në gazeteve do që ju ngjit rojalorëve e do që ju ngjit muslimanëve e do që ju ngjit figurave të ndrëshme të islamit e këtu me radh që përmes saj të arritin tirojin e shitjes jo që prezantojnë realisht diç interesante dhe tranzicishme nga sa vetë përmbajtja e tekstit shpeshherë dëshmon për ju jo profesionalizmin dhe dëshmon për mashtrimin, nga se nuk përmenden burimet, nuk bartet përgjëtsia, për devimin, pra ndaj, kjo ërgjendja, që në e lanë, e lësë, që zëllë, të ndryshoj, duke i ndryshuar të njerës. Dhe gjithashtu, duke i ndryshuar shoqërinë tonë, që të bëjmë nga ata që, të keqin, dhe atë që pëmë pa drejt, e kapin për dore. Dhe gjithashtu,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 që njeri unë nuk duhet dhe nuk mund të paramendon vetën tjetë të ndryshe, pas në familje. Dhe familje e shëndosh, garanton pas taj, shqoqërin e shëndosh. Jemi një vend, shikon rruar, ku kemi një përqinje të madhe të rinis, përndaj, e ardhën me ajonë është në dorën e kësa e rinija. Ta ruem këtë rini. E rinija në qofës është e përflirë në drogë, në imoralitetë, në punë tira të pesta, atër pa të dushim se e tilë do tjetë edhe e ardhme e jonë. Përndë e ata që jam përgjegjës nga medjat, nga shoqërit, që të luen rol konstruktiv në ruajtën e familjes, shoqërisë dhe rinjisë, Allahun e lusë që zotë i maduar ti vetë disoj për këtë rol, dhe tua mundësën që të lua një rol me dëvërtit, si ju të konë për balë Shqoqëris dhe vendit. Për nërushë, Allahën e loqët në arruan nga shirë rre t'yne, nga keqë e t'yne. Dhe të mundësën që ne t'kemi me të vërtet e, drejtare të komunikimit masiv me të tjere të pasrë ta, mirë fillë ta. Që njerëzit të keni një loj zgjidhjeje se qëfar po, që po zgjidhin. Të keni far loj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 dhe kolektivesht, dhe bashkaresht, krah për krahu, të luftëm dukurit negative. Shikonëruar, këj është e që patë të dëshirta përmendi në këtë pies, që kështë të dëbën të me temën ton, e në shkëputemi shkort nga jo, duke shpesuar nga laugje lewale që të rikëthejmë për sëri, në piesë në dy të këtë emisioni, ku tani të të keni rasin për inkuadrimin e juaj me telefonata. Andaj në ndëqëni pas të i pushimit.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 unë duha që të ledzojt dhe që prej SMS-eve që në kanal lidhë me këtë emision. Uh, Thëtë, uh, ashtë haram më mbytë gjarpnin në rrugë. Gjarpnin e mbytë në qovëse jenë rëzikë. Do të të, uh, të kanë zonë rrugën ose të rëzikon fëmjën të në të kështu më radhë, të në tonë që të lërgash apo të të mbytërsh. Po në kështë mirë në monë që të ndje e kemë gjarpnin pa nevojë për të mbytë. Kjo është më nëzita kumptojbë. Gjithashtot, ka në hadith për i gamberit, sa o samëse në që se njeri u e shetë gjarëpë në shtëpinë e ti, atare nuk duhet me mbytë më njëherë, por mirë është që ti japë afat, nga se mund tjetë prej gjinëve të personifikuar në gjarëpën, e pas e mund të shkaktojnë problem me vrasinë dhe me mbytën e ti japët. Kemi të rëvnatë që e nëkodrojmë, Aleykum, salam, artëullam. Dume, me qelë qefësën e medjas, është pite shumë ndishme, është në pytje që uragjime në disa përgjigje, shumësa, po so, kështët, të na djetë një me media që i lu në rol shumë, dhe sa so që e, nuk ko diska edukative, sa so, so ko nevoje dhe së po, që diet popullin për ton që ka mosmova po, dhe muslimanë po, që janë deklaruar. Po mendeah me qytetë pa shirë atë popullit. Po në këtë realitet që ne do këtu pan ti ton që pa nau treci, ne sipot do një më kat kontroll mos ton ata se si është poru me ni jam një hipokrita. ë Mas i përdojmë nga që një Evropë Po, asparja një kona ta një Evropë Një interesur për Evropë Në po që fa drejta kanë Evropë Sa so kanë njës për para Sa so respektojnë fetë Shdo që Shumë mm. shumë mm. shum, shum lakë jena kundër tëne Ose mm. Amerikën Shdo që kundër shtënë jena top tal me ta Edhe Mu, mu pëmdoj këtë shumë, shumë, shumë, shumë këtë gjendja jonë është e njerë ushme. Adhe nuk në ta kanë, po pëmdoj dhe që që është e paku këtë dendë. Adhe shumë, shumë, nuk përgjit përgjit që i dikoj që e kishë. Nuk përdi atë që është me me dështë apo më këtë në qabudu me të ulasë e të pashtë. Lidhën do pjytje me shumë përgjigje dhe vese populli jojnë nuk pokazohet qështë duhet edhe sa so duhet me brejta të njeri jojtë. Qëka qëka pjytja e shala në kuptuva? Mirë, mirë. Salam aleyk. aleykum. Aleykum salam aleykum. Aja qëka kuptuva nga vlajon që në bëri pjytje, më të për ishte një shqetsim,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 dhe ta bëjmë kështot për në një regull. Por, do t'i ime të përmbajtur në gjykimin e njerëzme dhe këtë ta bëjmë në bazë të argumente dhe fakteve që i posedojnë. Nërse përket, pjesë të dujtë të shqetsime që i krizbënë me poplin tonë dhe me dretat, këtë do t'a vazhdoj pas inkuatrimet të një telefonate. Ornani? Sëllam alejtë. Alejkum, sëllam. Karëzaj do ashtën dhe qëta me t'a për një për tjë <tës> unë falje 5 vaktet, me grue, me thmi. Mm. Uh, sa dojnë e falje në gjami, që sa kon filoje që t'kojnë e fundet në sëpë, mm. e le atë finë gjithë shush. Vaktet uh, tjera dhe më thani falje në shpër, ko paskoj falje në gjami. Një vabim që një përta sa në topë e uh, jam borë që me të njëzë, më kanë gjithëru me më marë përët, me të më kanë bohë me fajte. E dhja, të gabim që është gabim e më marë, këmë lezu që në jetë të gora nora që adohë, më avë kënë ato që jetë edhe ato që merë, kam frikëm për e allohët shumë, nuk për më i mja dalën, që është më largu për e saj, po për më avë këmë frikëm kam avë këmë avë këmë avë, për kërkaj fëgjës, Uh, Nën shtë të për gjësallohën më ndihmuë, që është mja gjallën për isoj situatë, nënë rrëk shpesh për depresjoni me fanën, isoj stresi, që a lukëzva, më më kshiluë e në shka. Kë marë, du me thonë, kë po, marë thon, mar pare me fajtë e pi njerëzve që jepin kështë para, po ju pi bankën e? Jo, i ku, marën, i ku marën bërë që me kanë bërë, si ku më njurë njerëzve të me kanë bërë po, me fajtë. Pa, po, pa po e po. q Ajo desha me çush çamo bó Allah jam gjangje e niveli një gjande shumëtron se do të shumëtron nuk e di çamë bó fetos Allah inshallah më mëson gjë siin. Shalallë të mundohemi të dom përgjigje inshallah të mundohemi. Selamun alajikum salaatu tub. I kthem pyetjes se sikues të parë që thash pjesën e dytë përmendi popullin ton të drejtat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 E dhe vjene si rezonën jamiton, jem dëshmitar saj benzinomet mahe është, adem. Po, e qka është problemi tash? Po, e qka është problemi? Po, besha në përgjig, adem. Që shimu largupi tina, se përna nga përgjë, adem përna përgjë, adem përgjë, adem përna përgjë. Po, po. Po, nga përgjë. Inshallah, dhe të mundu me dhe në përgjë, inshallah. Allah është problemi. Allah është problemi. Shalom Ti këthejmë piti se vlao që athiri lidhe me borqet, ku e përmendisë se, si kur që ja tha, kam gabu. Hamla që pëfalesh, dhe alhamdullat që Zotë Gjellavala ju ka uzuar ty dhe familjen tënde, Zotë Gjellavala ju forcovë në këtë rrugu, mundcovë që gjithë mund tjeni në përputhi me knasinë e Zotët e Madnuar. Fakti që ke marë fajde, kjo është një gabim që te ke pranuë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 Rëse gati 50 vjeqare, që shpre e vukën, qësë mërën e këmë farë në amazin e do me thonë obligimet, gjitha e këmë kry, edhe të ashtë kuës fundit, nuk jo mirja me epilepsi, migrin, kuës fundit ashtë i mëve që nuk pëmëjmë i kry obligimet, si shdo e të ashtot, Në atë mosën që i këm kryjë qësë mund, do me thonë, këm majt punë, smi, firmë, shpi, kretat, nuk i këm një, do me thonë a mosën e agjerim ato kretë. Po. Gjëta ato se tashtë të muraj në një neksion edhe jëm pak në... Kështë të në... Në shëllut nga një përqit që e më këm trejtoni se tashtë jëm pak nuk po mund në atimboj ashtë, do me thonë nuk jam ajo që jëm këmë. Ti malli po jush. Po, Zoti timo. Se pres po dijë na fundos një ditë ne numa që natë na citat merr në regji këto për modrequti koni për lutje me Kur'an apo. M'u ndihmu edhe pastë për mi marr, do të thon ato çyt veten ta me çu më kon gjithmonë kur zotiat. Inshallah e... do të munduam të doni për gjë inshallah. Inshallah. Jo pakës nit dhe nuk po më edhe shumë. Zotit timo. Zotit timo, do të mundohemi inshallah me doni për. Zot mir, natën e mirë, natën e mirë një shumë duke fojë për atë lanë që karonë në fajde. Thash për të kaluar një penduar të kalojë manuar dhe thash duke shikuar që farë të bësh më tutje që të liroshmë nga këta njerës. Mendoj se uh, duke shfilimisht të mbështetisht në alane manuar dhe shikosh e uh, të shikosh forës të të tuaj. Të përshambull uh, një një të shikon të tash nga një dhe me shi të diqka. Nëse ka në i kerë përshambull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 Gjithashtu e që të prësis është që të hlëtër Allah në gjellë vuala me një lutje që sa e kujtaj është në mëbërujnë e muslimonit. Lutje ati sahabiot që ja kam su pejgamberi sa samë një lutje për të ulliruar nga borqet. Allahume agni ni bi halali kënë haramik o agni ni ammen si vak. Ozzat me mjaftati me të lejuarën që të ruhëm nga ndaluara. Dhe ozzat m yete ai që më mjafton nga çdo kusht tjetër e këni në mbrëmjen muslimane selallut allah xel lewala çau natën se ju zot m'kan ka plu borxhet m'kan m'kan rrethu keq bërësit o zot e gjithëshme ndihmo lut allah xel lewala dhe be sapër mendoj se me lein allah të manduar me këto praktika ndoshta në një tjetër që të kujtohet ty apo ta jam në një propozon në një, një, një mek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 Orëna. Salam aleyk. Aleykum s'salam rëtullah. Një të pytje, të pytje por është, një vërrejtër të kemi posë kështë, i kam bulur rrunga, si edhe nuk zhinën një vërrejtësat, më në qështë një përgjigje tërsa. Të. Qështë i kam bulur rrunga, rrunga është për mija? Rrugën e a ja kanë qështë për mija, së ka posë ka ka djanë, s'ashtë i kam bulur atë, dhe konë Nuk gjindër atë edhe ta është që ka halin e bua atë edhe. E e... Së kërë qëtën e traditë e jonë kërë shkojnë e për Bajrame, nuk i gjojnë e borrejtë e fatima. Po, po, po. Edhe pythja tjetër, kërë kemi qenë vitin 2010 në hasën e raton një arat që i kërështë dhe në fotografi, edhe e si qëtë fotografi është haran. Po. Tjetën nuk o. Selamu Aleksu. Aleikum, selamu. Uh, e pyetja e tretë pasëm disa enkuadrimet të telefonatave për një musliman që se di që është musliman shumë interesant. Allahu uh, i vllai nderuar për atë musliman që thosë bën zinë shumë. Zinon s kohë shumë pak, zinë zinë haramësh, shumë është. Mirë po me akuzot i kombenësh me, me përgjësi. A zi çka do të më thonë, më thonë diku të bën zinë. Ma nuk du, nuk duhet ne të jemi kaq uh, të gudzim shumë që ta akuzun dike me zina. Ka se ka regula shriatike, te për strikte, për ta akuzu diken se ka bo vepër vepër të përmër alëshme. Ka bërë mardhënje intime me diken që nuk e ka të lejuar. Ka të ka regula. Fakti që e ndërsta esmë një femën, një abdorën, në përqafot, ke nuk ka zina. Dhe ke rgjuna. Për flasë për termin zina që e ke përdorë. Të jemi filmet të kujtëshëm. Fakti që a ju përgëjën juve, e juve është ju që ta këshillani. Se kjo është haram, kjo është mëkatë. Dhe të, të mundoni që mos të japli ati materiale që a ju përgëjën juve. Të nëtoni të shikoni ndonjë shkakë, pësa juve ju përgëjën? Pësa e përgëjën për juve kjaqë? Do shtë të nga njerë nëmë nuk e vrim vetën tonë. Por ne doan ne mund të jemi shkaktar që dikujt i jap material që ai pastaj na përgojon, thotë kaç për njëve kështu më radh. Dhe të ruhemi ne sa të kemi mundësi që mos timi ne shkaktar që dikush të bie gjuna te Allahu ta hidhën. Dhe të e kjo mendesh mirë ta kemi parasysh. Gjithashtu pse asojë mirë ta kemi parasysh është që ë uh, ne nuk mund ta ndalim dikënd. Çfarë ai flet. Por mund ta ndalim veten tonë që ne mos të flasim kaç. Prandaj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 Nëse nëse nëse unë nuk e di. Por nëse bëhet fjalë për një musliman kaq më katar, atëre nuk bën ata mëelon me, me thirëzën, do të thini e zonë, zonë dikush jo që është i mirë, i devotshëm. E çdo kush. Ka se është fotografi e keqe për xhamin, që para se me han xhamin, kush e di me kë kanalet, të rhatet xhami thirëzan. Nuk ka fotografi e mirë kështu. Por thaj më ndërmeni këtë masa, pse që me lehen Allah xhelal u bëhet një zgjidhje. Andaj një rime është gjithashtu një ilaç efikas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 Shpaguan t'hola për gjithë dhëtë që e keprisht a gjërimit e ushen nga një të varvur. Thash kjo pas pa mundësis për ta kompenzuar a gjërimit dhëtë për dhëtë. Në që vëse Kipër në menemazë nuk mund është më u falim këm fali ullur. Nuk mund është më u falë gjatë, spri shpun, sunetit më si fali, fali e farzën. A ne ka lehcime që duhet t'i marim parasysh ato lehcime për ju t'i lirë pë Në mazë është a që me linë e logellore në e pë fuqinë, në e pë elanë, motiv për jetë. Pa adhërimi në logellore e jina dhe ma dëpt. Gajse në këtu situatët të smundjes, nga rkesëve, depresionit, shëjtanë është shumë aktiv kundër neve, që të na gjynëzën edhe ma tepër, që të na rëndën smundje edhe ma tepër nga së është armikë. A në mënyre e vëndë për të mbrojt nga këtu sur me namaz me këtë obligim të Allahu te azhjal. Njëf se ndin vetë se keni uje për ndonjë rukje, kandidim te Kurani, nuk prish pun, mundesh pas emisionit në radi të marrësh numrin e një hoxhe që nëse e lemrohesh se ka një melen Allahu te azhjal, dorashta mund të bën zgjidhje me lehen e Allahut të manduar. Andallot Allahu te azhjal te smur, ti je në zar. Allahu te azhjal amman yujibu al-mutarra idha daa. Allahu shtaj që i përgjigjet A ti ti je në zor kur është në zor, ti në zor, ti e smut. Le ta Allah xhelahu ala Allah më të leço. Kthehu atij. Mundom mi krioj obligim ndaj ti, me len Allah xhelahu ala do të përmirësohej gjendja dhe do të kthehej jeta ashtu. Ke qen mirë elhamdullah. Ke punuar për shtëpinë tënde e ke shërbëruar fëmijët e tu, të, burrit tënd. Ke qen adhurues Allah xhelahu ala, tash e spru. Rregull jeta është atij, nuk ka gjithmonë shëndet. Nuk ka gjithmonë pasuni, nuk ka gjithmonë autoritet. Dën ti ti me batica zbatica je ti shëndosh sot jesmur, tefe, lena, allah, e smur, bëj sabër. Tash është krijuar për ty, bëj sabër me lend Allahu gazujel. Pasoj koha, pasoj sabrit për mesu xhendia. Bëj sa më të mirë inshallah. Pra nuk duhet të uzhgëny, nuk duhet të modeshpro, por duhet të më më të më të madh, më elan më të madh për të vazhduar votutë, ngasë një jetë kemi dhe nuk duhet këtë ta humbim. Kemi të lëmojmë inkuadrojmë. A pomientjaç, pomientjaçë i ramë prit na bëni halal. Na bëni halal. Këmi telefon atë në kuadrojëm? Nesha të kështak në rojëm qëtë të shihtërëm. Ornë, ornë pëndajëjëm, ornë? Aë, për mësbëri? Për më pëndajëjë, ornë në? Eë, sëlamu aleykum. Aleykum, sëlamu. Në këmër mështë të ndrë pëndajë vë së ndrë ndrë ndrë ndrë ndrë ndrë ndrë ndrë ndrë ndrë ndrë ndrë ndrë ndrë ndrë ndrë Këmë tukër një këtër të jashë qëtërisë, dhe normalishtë ku jetëm si e në në gandë, jetë pak si i gumbur dhe kanë, dhe më të jetësën në jashë qëtërion, ka përë që uh, fatëmërësështë, alhamdëve dhe datë, një në shumë ligëratët të um, tjoajat, i këmë të zhuar, i kam disaj kam bajtëve dhe këshu i më të cime, i i praktikoj dhe me tënë dhe njëme që ka në gjerata, të i është dhe e të më tënë alonë që në ka dëmë në që stërimi hojë alatë të tjilë, vjetarë të tjilë. Dhe dhe të alonë dhe me tënë që e tërë që printa se shodë dhe me tënë bëshë kësimit nga i ajashë të shafë njëndë e pak të Shqeqësusë, për nëslimanët e Shqipës, pas të nukë të kështëtojnë shumë rëndësit bërës, janë takësit të përënë shumë basë um, materialës, basë të eqët, basë... Um, oh. Dëmë të në kanë anashkaluar paka të gjenin shqipëtërore, që që në lësë alam që të në përkërejtë banove të, të, të gjenitit, dhe të shqiptarë që të un e shumë shumë mirënjohje për këtë ditë festare, për gjërat e tëra materialet. Po falenderoj Allahun edhe që madje kushtum të të jashtë me vetë për 30 për 6 e në mënyrë se tjetër i konsidero pata shëndet, një vlain team, sepse jam arritur nga ana festare në anë gjërat të tua, kështu që jam Handel. shumë më lum. Alhamdulillah edhem jeriu flendrai ju ju uroj dhe lut salam gjithmonë që ju ju mbajë domethënë ç't keni gjithmonë atë për ulsim që t'jeni gjithmonë në ndest dhe ne të shojmë ne domethënë të ne të hodha lar në Shqipëri shojmë një lëkundje që nuk uh, nuk arrin domethënë që të mbajnë atë në festin që Allahu Në, tërka, në të përullin që në, tërka, në lau, të përullin që në të të kërkon në lao janë takëzë të dëndë pas material dhe pas të tjetës të të të të fajtote, uroj që të, të jabonin për po nga të të ndështimi në këshu e shët, që që lë, lësë laun që e hoqë a lajët si puna juajt ti, që mbajdo më të në gjithmon me, me atë mengeni me përullin që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ju falim ndërë, ju falim ndërë, zërë që është problem. Një falim ndërë, shumë ka, po, vetëm kërë ishte më sënë të shërë, imi së të dishtë të qistja me ju. Jë falim ndërë, alejkum, salam, alejkum, salam. Kemi në radhë, pyqin e radhës, do të të vërezat, po më duke di si qudi që e, e, e, regjena e bërme di e se kemi të telefonat e inkuadrojmë. Vërezë? O oh, ordoni? Uh, se selam të më në të kështë. Aleikum, selam. Në beruar hoqë, për a 4 vite, kam përfugnuar hatëmën e kuranit në shëqatën kulturore e kuranit. Pashtu, më pas arritjeve të më vëndshme, arritë të bëmë dhe mësinë vëndse në këtë shëqatë. Më pas një kohë, duke i parësje, pratikoni në amazin, si le gjeronin këtëtova se kështë shëqatë, duke përkistë efektit tërë. Të të.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 prej nga që ndronë një dhe herë të kështë dhe musliman. Po, po, i iso... shodhë... Pashtu, në të vetëja dytë ko të bëjmë mëmbullesën, po. që në moshtë të rejë fali 5 kohët e namazit, por ende nuk jamë mëmbulluar. Po. Por, pakitësisht, në vendin kërjetojmë të drejtë atë një motë rejë mëmbulluar janë shumë të pakta. Dhinga nga nga nga punësimit, pashtu dhe nga nga nga arsimimit. Dhe kjo mështyri që po. gjë në këtë moshën të q kam ditu pas gjithë dhe do doja që një këshill nga ju për sa i përket me bulecën dhe çështës së të drejtave të gjinisë femërore. Po, inshallah. Aleikum selam, aleikum selam. Ëh uh, vetëm tek Vorrezat ku i ka mbuluar rruga, po më duket pak e çuditshme që në atë mënyrë të mbulojnë Vorrezat, nga zakonisht kanë respekt për të pdekurit dhe nuk rënohën tek ashtu Vorrezat, po në çudi si ka kalur rruga mbi të?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 dhe mësimeve që ne imbojmë, lësë Allah në manurë që fillim është Allah e që t'i knaqër më neve, Allah e gjëlle u alat në fërsejnë në rrugë në drejtë, dhe unë më ndojnë se në Shqipëri ka gjëlar më të mirë edhe se ne, për ndojnështë të nuk u ka dhenë rasti që ti ndëgjani apo të përvëzimbe t'yune. Por unë e një ha gjëlar të mirë në Shqipëri, ha gjëlar të devatëshëm, të zelëshëm, që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 që në emër të islamet i kanë kan thyr e kanë keqëpërdor bucine juaj e kanë keqëpërdor mirësin e juaj e kanë keqëpërdor dëshirën e juaj për kontributë dhe ju kanë bërë pjesë të aktiviteteve të tyre ju këshulloj që të japë një fund gjitho kontributin këtë shëqat të japë një fund gjitho lidhe e komunikim me këtë grua e cila pa dëshim pa pikë më dëshje është një grua që potentan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 të emërtojnë shoqat e tyre me Kur'an, të thërasin në Kur'an, të s'kanë drejt, për të dhe sërë kështu besojnë, nuk kanë drejt të amëson të tyre me Kur'anin, le gjenë pra një liber tjetër të tyre që e kanë, që nuk është ishtë remruar, që një ka isakt, le të mësonë liber në tyna, le të elojnë liberin të nërëhat, le të elojnë pejgamberin të nërëhat, le të elojnë ashab të nërëhat, Nëse ashabt kanë deviju, qoftë ashab nuk janë të drejt, çu se Kurani është i shtremb, lexojnë ashab tir, lexojnë pejgamber tir, lexojnë Kur'anin tjetër e mos i mashtroj musliman në emër të Kur'anit ashabe, por më të tjerë që të bëjnë viktima të kus natyrë që kishë mësuin Kur'an, ndërsa ata janë armish të Kur'anit, janë në armish të Sunnetit, janë armish të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe janë armish të muslimanëve. Ata janë 6k pirste muslimanë jetër historistë Muslimanat kanë psuar nga shëtet. Muslimanat gjithmonë janë tradhtuar nga shëtet. Edhe kësaj kohe dhe kësrë edhe po dëshmohet e njëjta, nga satani më të organizuar, po i vrojnë muslimanët, po i keqtrajtojnë muslimanët, po i dhunojnë motrat tona, po i vrasin fëmijët e tona, prandaj ata nuk kanë vend mes muslimanëve. Ata nuk kanë vënë të mërtuhen me emrin e muslimanëve, prandaj largohuni prej tyre. Rujuni prej tyre. Kujdesni prej tyre. Ata mund që ju johshin në materiale. Vallahi s'u vlen kur gjithë dunya janë qofse e humbur më jeretin. Ata mund t'ju joshin ndoshta edhe me fjalë të mira për Alibetin, është edhe unë me çajt kur për mandat Hasan do Husaini, por lot i kanë gënjeshtër. Nga sa ta që e Bekrin, ata që janë e Abubekrin, ata që janë Omer, Nadjlanu nuk mund ta duan as Hasan as Husajnin, nuk mund ta duan as Fatimin, as as kanë për ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepërqet asaçi falën biguri, edhe kjo është një devim i rødës së tyra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 Pra ndaj nuk falen si ne, nuk agjerojn si ne, nuk besojn si ne, pra ndaj asë nuk mund t'jen si ne. Për këtë asuje, unë të shvërë t'i motrë ndëruar, që ti fillimisht pëndohësht e ka laugja le gjelë aluhu dhe të këthejesh në rrungën e sunetit. Të falesh, si kurse falen motrat tjera muslimane. E që janë të shumë të alhamdulillah dhe janë në shtim e si për vazhdimisht alhamdulillah dhe kemë mundësi që të mësohë shpejtyna se si falet n Prandaj lërgohu për tyne, dhe lërgoya ata gur, e lërgoya të fasuljeta çka do të thot. Falumë ball në tokë sikur na ka mësuar Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Pastaj ata nuk i falin pas vakte, ata ti e di shumë mirë se i falin ata, nuk falin rregull, ata nuk agjëroj Ramazan sikur se na, prandaj lërgohu mi për tyne. Kemë frikë Allahu Jalla Jalaluhu, wallahi se njëri mendon se po bën sevap, do sonan derë edhe duhet të, të shkatruar vetë ti apo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 pranë takimi me Allahut frikën, që të mbulohemi, të falemi, të kryjmë obligimin te Allahu xhalleu wala, dhe Allahu te barekot e pastaj të na bën, të na bën zgjidhje. Allahu edin masmire. Kemi telefon e inkadrojmë. Orna. Selam alejkum. Aleikum selam urellah. Desha më të vesh për punën e mi krahs. Po. Domethënë la rro obligimin la prem vendin dojuën qoftë ata na thonë shumë e hek një krahs, edhe pse thoni më pak.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 Komunzi që të ket frikë, që djalët kët mjekër. Pse? Thot po tash me kët mjekër, në shkollë s'dojnë, në punë s'dojnë. I thot dikur diçka, andaj nga frika për ty ata e kanë se temas me bëhet mjekër. Jo pse ta e urrin mjekrin. Por më në oh që tu as s'rash, më në oh më uspëgu, më do me, me fjalë të mira me lena Allah të mëndnuar. Më ndau tua dëshmoshë të qura ti, edhe në shkollë i suksesshëm, edhe në punë i suksesëm, ki shoku, ki miqësi, s'po je kur gjë, mjekas pat buot pengjis. Rene Allah besoj që zbute zemrë atyre. Prandaj, dhe gjëjë Allah në gjëlle uale fillimisht e pas taj edhe për ndrit me rinë Allah të madhnuar, Allah të ndihiman. Kemi telefonat e nënkuadrojmë? Alikumussalam, rrahutullah. Dhesha pak një të të tëkhoj që dhugëllë në qështë të me haqin. Por, në? Në koran të jetë isharët që është një mujë kora haqin. Por, Tukëm duke së ta për munduon më rrana dy dite me kry, po mërët me fa të lovi e meka që është e drejtë kjo, a kanë drejtë atë po. në zotë pri ove sëmë, po të mëndu kjo të lovi po. që po e dodojnë të kalunë, përshamën ato që për të që dhe që bejkallat blokët. Po. E qartë, e qartë, dhe të mundu me dëmë për gjinësallë, e qartë. A shë, a bërshani analisë e munë, për momentë njën 3 milion hëdëllarë, këtë dhe. Po? Masë, të dhe si, dhe në qënë vit, ati duhon, 90-30 milion, apë, asë. Po? A ka, e lejanë islamin që mërëna 30 dite, me shkutë të raturë a hëdëllarë, apo, duhet mërëna 2-3 rite, dhe më krya i rikë një.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 e çajdita e 9 e muajit dhulhijja muaji dhulhijja është muaji ku perfundon haxhi andaj dita e 9 është ku dita e Arafat dita 9 dhulhijës dhe këtu duhet qeit musliman me kon janë 1 milion janë 2 milion janë 5 milion 10 milion ato me kon të gjithë në Arafat të nuk ekziston mundësia që të shpërndohen këta dhe të shkojnë në grupe grupe një grup shk� një dhet, të shkon në ditë tetë grup shkon mas në muje tetë mas në ju nuk bën kjo kë në punkt pra do u është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 rrethonat dhe mundësitë që janë atje. Prandaj duhet të gjithë të japim kontribut këto rrethem që të lehtësohet Haxhi. Edhe një duke e kryr hajin në dukë e kryl Haxhin në moshë pak më të re, edhe duke u ë aftuar për kë në Haxhit me dije, me injë, me informata me njohuri, edhe që të ket udhhets kompetent nga gjitha vendet që udhheq Haxhiet i muslimanëve sikurse duhet, gjithashtu dhe gjithashtu edhe atje po punojnë që të zgjerohen këtu dhe mendoj që me kët kontribut të përbashkët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 Arafat, ndaj sezon i filan par ritualet e kanë kohën e caktuar që duhet të respektuat Nuk e dhja kemi edhe një telefonat të fundit përson të e nënkuadrojmë Urna ne? Halo. Urna, po të ndëgjojmë, urna Selamun alaikum Aleykumus selam Artollah I qa dhe të një të të të të të të të të të të të të Kërëtra, përshemë u ne e kam kryu një masinë kërë. Dhe ta së ne e alkohoni me mare dhefë. Dhe i pjim kërë. Janë i pjimë. Një një një një gjodë. Kërëzim pavje që qojë në përgjomë. A shëtë e ka këtru. Seri, na, le bososil pajtor, e dy ka unë spejëri akhi, haj të juti un late njoftë çoi gjionë. Po. Si telefonë ka nerë gjallnosim kundëj kur son haj sertënd yere fizoti, su se di pa serë ban zoti që shkall njëri që nëmërën të një ratë e ti. – Qashtu ta, qashtu. – E të të të, të kam qashtu punë. – Inshallah dhëtë t'japi përgjithë sa t'dije, inshallah. Allah të shumë lefët. Për qështë në Kadirët kemi folët disë herë, do të të se ka këqkuptim në këdrejtim, dhe se fakti se gjdëgjën dhëtë mësaktimin e Allah nuk në në lërën njëve nga përgjithësia. Apo nuk në në lërën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 dhe hip në makin, krejtë që ka të banë, shërë me të, kajtë ajko kajt kajt që nga, e shkel diken, ma djenë që fse vdëst, konzruet vëdëvrasje, nga së është një lëjt vëdëvrasjeje, njëri me menë, do të i dehur, hyp në makin, i, i granë shpejt, kjo është që, që, që pa dyshim, ka përrisit ma të ka lajë madhën u arafën, adhe nuk është turp, me thonë, po, ka ja që kanë dohë, ka Allahu e ka leju. Mir po njëri ka përjesi për këtë çështje dhe duhet me dalluar dy gjëra. Andaj ai ka përjesi, ai ka gjuna për këtë çështje. Dhe Allahu xhallahu ala nuk bën sherr kur larg asaj. Kjo është kjo kjo kjo është mëkat i madh me menë ku sot jemi thon këtu. Nuk di hu ç'q flet këtu. Gase pegamas me qall, "Wa sharru laysa ileyk, wa sharru laysa ileyk." Kështu tha Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ë keqja, shiri.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 Juçallahu Jelle Wala u wa kaqëu rushin për sherr, po ata kanë përdorur për sherr. Edh Allah Jelle Wala ka mësujë që të bëj pastë kerrë, ai nuk ka mësuqë çështja. Ai ka më pun për hair, po pse si dikush me to bën sherr, shkon vjedh, shkel, gjon shpejt, njëri ka bën kësherr. Prandaj, njeri është për djegjës për veprat e tij. Ti. Nëse Allah Jelle Wala cakton vetëm atë që është e mirë, Allah ja bën vetëm atë që është e drejtë dhe e dobishme. Nëse Allah kurrë në kurrës nuk bën atë që nuk është e drejtë,